Епілог. Останній колір. А також Смерть і Лізель. Кілька дерев'яних сльозинок. Макс і Віддавач. Смерть і Лізель. Чимало років минуло відтоді, а в мене досі ще купа роботи. Клянуся, цей світ схожий на фабрику. Сонце розмішує її. Люди керують нею, а я залишаюся. І я відношу їх на небо. Щодо нашої історії... Не буду ходити по колу, бо вже сам втомився. і Я настільки втомився, що розкажу вам і так відверто, як тільки зумію. Останній факт. Маю сказати вам, що крадійка книжок померла вчора. Лізельма Мінгер дожила до глибокої старості далеко від Молькінга і полеглої Небесної вулиці. Вона померла в передмісті Сіднея, у будинку під номером 45, той самий номер, що й бомбосховище Фідлерів. І небо було найкращого після полудневого блакитного кольору. І як і татова, і її душа піднялася мені назустріч. В останніх видіннях вона бачила трьох своїх дітей, своїх онуків, чоловіка і довгий перелік життів, переплетених з її власним. Поміж них світилися лампатками Ганси Роза Губермани, її братик і хлопець, чиє волосся навіки залишилось лимонного кольору. «Але там було ще кілька видінь. Ходіть зі мною, і я розповім вам історію, і я вам щось покажу». Дерево в пообідній час. Коли Небесну вулицю розчистили, Лізель Маймінгер було нікуди йти. Її назвали дівчинка з акордеоном і відвели до поліції, де ламали голову над тим, що з нею робити. Вона сиділа на дуже твердому кріслі. Крізь дірки у футлярі на неї дивився акордеон. Вона провела в поліції майже три години, а тоді заявилися мер і його пухнастоволоса дружина. «Кажуть, що тут є дівчинка», – сказала пані, – «яка вижила на Небесній вулиці». Поліціант вказав на Лізель. Ільза Герман запропонувала понести акордеона, та Лізель міцно притискала його до себе, поки вони спускалися з ганку поліції. За кілька кварталів далі по Мюнхенській вулиці проходила чітка лінія, що відділяла розбомблених і тих, кому поталанило. Мер був за кермом. Ільза сиділа з нею на задньому сидінні. Дівчинка дозволила їй взяти себе за руку, яку поклала на поверхню аккордеона, що сидів між ними. Мабуть, було б легше нічого не говорити, та Лізель мала інший погляд на свої гори. Вона сиділа в чепурній вільній кімнаті мерового будинку і говорила сама з собою до пізньої ночі. Дівчинка майже нічого не їла. Єдине, чого вона не робила зовсім, не вмивалась. Чотири дні вона носила залишки Небесної вулиці по Килимах і дощаті підлозі будинку під номером 8 по вулиці Гранде. Вона багато спала, але не бачила жодного сну і в більшості випадків шкодувала, що взагалі прокинулась. Усі жахіття зникали, коли вона спала У день похорону вона теж не помилася Тому Ільза Герман лагідно запитала Чи не бажає вона скупатися Перед тим вона лише показала дівчинці ванну і дала рушника Люди, які прийшли на поминальну службу Ганса і Рози Губерманів Тільки й говорили про дівчинку Вдягнену в гарну сукню і шар грязюки з Небесної вулиці А ще казали що того ж дня після похорону, вона повністю одягнена, зайшла в річку Ампер і сказала щось дуже дивне. Щось про поцілунок, щось про заумендж, скільки разів їй доведеться прощатися. А далі були тижні і місяці, і багато війни. У найважчій миті вона згадувала про свої книжки, особливо про ту, яку написали спеціально для неї, і ту, яка врятувала їй життя. Одного ранку, знову занурившись у шовковий стан, вона навіть пішла на Небесну вулицю, щоб знайти їх, але там вже нічого не залишилось. Нелегко оговтатись від того, що сталося. Потрібні десятки років, довгий відтинок життя. Для сім'ї Штайнерів провели дві панахиди. Одну – одразу ж після похорону, а другу, коли додому повернувся Алекс Штайнер, який отримав відпуску після бомбардування. Коли новини знайшли його, Алекса ніби обстругали. «Просіп'яти Христе!» – промовив він. «Якби ж я дозволив Руді поїхати в ту школу!» «Когось рятуєте і приносите йому смерть. Але звідки йому було знати? Єдине, що він знав, напевне, він був ладен на все, тільки б ту ніч бути на Небесній вулиці, щоб замість нього вижив Руді». Саме це він сказав Лізель на ганку будинку під номером 8 по вулиці Гранде, коли примчав туди, дізнавшись, що дівчинка жива. Того дня на ганку Алекса Штайнера розпиляло навпіл. Лізель розказала йому, що поцілувала руді в губи. Вона трохи зніяковіла, але подумала, що він захоче знати. Дерев'яні сльози і дубова усмішка. Те небо, яке я побачив очима Лізель, було сірим і лискучим. Среблястий надвечірок, Макс Коли війна закінчилась і Гітлер віддався в мої руки Алекштайнер Штайнер знову відкрив свою кравецьку крамницю Вона майже не приносила грошей, але щодня по кілька годин відвідволікав себе роботою А Лізель частенько йому допомагала Чимало часу вони провели разом Часто ходили до Дахау після того, як його звільнили Та американці їх ніколи не впускали Нарешті, у жовтні 1945 року, до крамниці зайшов чоловік з трясовинними очима, волоссям, що скидалося на пір'я, і чисто виголеним обличчям, і він підійшов до прилавка. Десь тут є дівчина на ім'я Лізель Мемінгер. Так, вона в задній кімнаті. І відповів Алекс. Він сподівався, що це був Макс, але хотів пересвідчитись. Чи можу я поцікавитись, хто її питає? вийшла Лізель. Вони обіймалися, плакали і впали на підлогу. Віддавач так, в цьому світі я бачив багато чого, і я присутній при найбільших катастрофах, і я працюю на найгірших лиходіїв, однак бувають інші миті. Я безліч історій, лише жменька, як я вже казав раніше, які відволікають мене від роботи, так як і барви, і я підбираю їх найнещасніших найнеймовірніших місцях, і намагаюся пригадувати, коли роблю свою роботу. Крадіка книжок – одна з таких історій. Коли я прибув до Сіднея і забрав Лізель, мені нарешті випала нагода зробити те, чого я так довго чекав. І я поставив її на землю, і ми прогулялися по Анзакавеню, поблизу футбольного поля, і я витяг з кишені запелюжену чорну книжку. Стара жінка була приголомшена, вона взяла її в руки і запитала «Це справді вона?» і Я кивнув. Дуже трепетно вона розкрила крадігу книжок і погортала сторінки. «Не можу в це повірити». Хоча так здобряче вицвів, вона змогла прочитати свої слова. Пальці її душі торкнулися історії, написаної стільки років тому в підвалі на Небесній вулиці. Вона сіла на узбіччі, і я примостився поряд. «Ви її читали?» – запитала Лізель, навіть не дивлячись на мене. Її очі були прикуті до слів. Я кивнув. «Багато разів. Ви розуміли, про що вона?» Після цих слів запало довге мовчання. Повз нас проїхало кілька машин в обидва боки. За кермом були Гітлери і Губермани. Макси, вбивці, ділери, штайнери. Я стільки хотів розказати крадійці книжок про красу і жорстокість, але що я міг сказати такого, чого вона досі не знала? Я хотів пояснити, що завжди переоцінюю та недооцінюю людей, і вкрай рідко просто оцінюю їх. Я хотів запитати її, як та сама річ може бути водночас такою огидною і такою прекрасною а слова та історії про це такими нестерпними і такими величними. Втім, нічого подібного не зірвалося з мого язика. Я лише спромігся обернутися до Лізель і поділитися з нею єдиною правдою, яка мені справді відома. Я поділився нею з крадійкою книжок і зараз ділюся з вами. Останні слова вашого оповідача. Мене переслідують люди. Подяка. Я б хотів розпочати свою подяку з Анни Макферлейн, однаковою мірою сердечної і розумної, та Ерін Кларк за її передбачливість, доброту і гарну пораду, завжди таку доречну. Особливою подякою заслуговую також Брі Тунінклів за те, що терпіла мене. Я безмежно вдячний Труді Вайт за її доброзичливість і талант. Для мене велика честь, що її малюнки є на цих сторінках. Величезне дякую Малісі Нельсон за те, що важка робота виглядала легкою, це не минулому мою увагу. Цієї книжки не було би без таких людей, як Кейт Патерсон, Нікі Крістер, Джо Джара, Анія Сліндоп, Джейн Новак, Фіоне Інгліс та Кетрін Дрейтон. Дякую за те, що присвячували свій дорогоційний час цій історії і мені. Я вдячний вам більше, ніж можу сказати словами. Я також вдячний Єврейському музею Сіднея, Австралійському воєнному меморіалу, Доріс Зайдер та Єврейському музею Мюнхена, Андреусу Гойслеру з міського архіву Мюнхена та Ребейці Білер за інформацію про сезонні звички яблунь. Дякую Домініці Зузак, Кінгу Ковачу, та Ендрю Джонсону за підбадьорювання і терплячість. Нарешті, на особливу подяку заслуговують Ліза і Гельму Дзузаки за розповіді, в які важко повірити, за сміх і за те, що показали мені інший світ.